ریاض السالحین اتل سوا اتیا نمبر حدیث دیں اٹار نمبر حدیث ریاض السالحین باب بیان ما عد اللہ تعالی للمؤمنین فی الجنہ باب دیف بیان داغا سکیچ تیار کری دی اللہ رب العزت پراد مومنانوں فی جنت کے مؤمنان او ذا فرا الله چکم نعمتونه ته یاد کړی جنت کې داغه مبارکه احادیث وروړي اولایاتونه ذکر کوي او داغې نه بیا احادیث اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان المتقین بی جناتم وعیون بشکا متقیان باف جنتونو چینو کی وای الله زمنا نصیب کی او بویلی جی او دخلوها بسلام آمینین در نشه دیتا پا سلامتی او پا منبانی و نزعنا ما بی صدورهم من غل <سؤال> او با باسو منگ اغا بغض و حسد فی صدورهم جدی پسی نوکده من غلن ده حسدنا ده کنینا او د بغضنا د یو بلسرا علا اخوانا نشبرونا الله سرورور په تختتونو باندې مقابلیر مخامخې او بلته ناستې لا یا م هم فيیا ن او ب نهرسې کې د تا په دی کې ړی ما هم نه به مخورج او نه با د دی نه او کلی شي بیا وقاله تا د دا خو دنیا کووردي ېکه د ما د کوره شا ز وځ دما د ک نا دا دا سکون دی ان شاء الله دا چار نصیب کی بیا ته وطن نشته دنیا به سکونی چادر کړي ا نبي او شابه ووځه زما د شپې به دی او د نجی به لا Ibadila, دا سپورنه دی یا عباد الا خوف عليكم اليوم ولا انتم تهزنون ازما بندګانو نبوي را پتا سو نن نه جو نبتا سو غم جن شي د باز زمنګ ډیر ملګری دي کورونه خپل نشتا در په درځي الله خپل کورونه ولا ورکا خستا تیار کورونه ولا ورکا ډیر زندار دي او خود دین سره ډیر تعلق دي خلا د خپل کورونه مارکان او ګرځوا یا عبادِ لا خوف نلیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین کسانا منوچی مانی رولو بآیاتنا پایت نظم وکانو مسلمین او دیتا بدار او بولیشی ورخل الجنہ دنش جنتا انتم تاسو ازواجکم بی بیانستاسو تحبرون تاسو بخشالک لیشی یطافو علیهم بصحاف من زہب و بشي بشی پدی بانے کاسی من زہبین دسرو زرو کو بنا گلا سنا و فی آفد جنت با آغسی چو غارب غیر را نفسنا و تلزل او یخی دل دستر کو و انتم فی ها خالدون او تا سبی پدی که میشا و تلکل جنت اللتی او رستموها دا جنت ستاسو دې دا د جنت اغاچ په میراث کې واغ تاسو دې لرا بما كنتم تامدون په سبب د عمل تاسو ته تاسو کو وقاله تعالی ان المتقین فی مقام امین بشک متقیان با پاغ زینو د امن کیوی فی جنات معجون فجنة نوچنو کیب یلبسون من سندس وین استبرق اوندې په دې د نړو د غټو رېخمو متقابلین مخامخ یو بل ته بغوري ناس پي خزالیک اومدارنګي و زو وجناهم بحورنین یوځې وګومندې صدا اغه خوري د غټو سترګو والا غټه غټسترګي وي خيستا ها او بلا خجب د یو جنتي دک بعد خلک د دې خو شوقي وي سلور خځې به کومه کنه درې به کومه آیاو دې سلور خځې کړې ته پوسې کیږي نو یو کم شپیته بچی ری یو کم شپیته بچی ری اگر دیرو شو کی و ایما دا حدیث او نو دا چې دا چهی دا چه بچی دیری نو قیامت که به پیغم با پاک پاک پا اومد پا دیرواری بانی فاخر که نو ماده که دیری خزه و که بچی ری اللہ را که نو یوازی دا ندی نور طریقی من الگواری خواه الله د حز منطولي طرریقې د پیغمبر پاک پاک داسیین محبتو سره پیدا کې دغته لګوااز کوګ ش ش کزارې کا ځو ووجه هم بور دارنې یووج بکو منږ دی سرهغ حړې دغټوسترګواله د غټو سرګواله یا دررو نفی یا لفا ک هاتن امین آمینین وارب دی پدی هر قسمه میوی پا امن لا یزوکونا فی هالموتا الا الموتا تال اولا نبسکی دی پدی که مرگ و غیر دا مرگ اولنینا ووقاهم اذاب الجحیم او بچ بکی دی لرا دعذاب دا, دا جہنمنا فضلا من رب بکا دا فضل دی دا, دا طرف دا ربستانا ذالکا هو الفوز العظیم دا دی کامیابی لویم وقاله تعله و د الله تعله ان لهبرا دله في نهم ب شکه نکان بهخ مخ پهنی متوننوکیوي له را کې په کورسو باې پهو باکان بندگان بَا پهرسو باې پنی متوننو پَنِّ کې ي ین زورون په کسوبا ګوریو بلته ناست تاې پهفی وډو م نظرتتن نیم پیژې په مخنو دا کې تررو تا زګې د نتونو چېسان څ قسمې متونو خری فروتونه نو دغه په مخکې اغا سار کاره کې دښې زګانو دښخوره کونو ضمیدار د کم زورې د جز د خوراک نهغ نو دغ د بچو دغه د مخه پکه هغه معلومات کیږي چې د عجز دې کمزورې دې یسقونا من رحيق مقطو من ختامه مسکا سکول بشي پدای باندې دا شرابو مغر شودو ناچ پاغه په موټ وای شي ختامو مس چې اخيري ختمه دل داغه با اخيري ګرد مشکووي ال ازمن نصیب کی او فی ذالک او پداسه نعمتونو کې پکار دے شوق ساتي شوق ساتن کي ومزاجو من تسنيم او کډونده غيبه تسنيم چني نا عين اندايو چنه دا يشرب به المقربون چې مليگي په دې باندې هغه خلک چې هغه نزدې کړي شي وي دي الله ته مليگي په دې باندې وال ايات فلباب کثيره معلومه په دې باب کې نورم ډېر ايات لدي د قران کریم ها و ف اوس احادیث په دې باپ که اصول دی نا حدیث ذکر کړي و رضی الله تعالی عنه قال جابر ویلي چې قال ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم یاکلوا آل الجنه فیها خوار بکې جنتیان په جنت کې وی اشربوا نوش کل بکې ولا یتغوا تونا او نباول کې نوالو نو لوی بوله جنت کې به بول نه واله وی نه بلوي وی نه به خراج کوي نه مونږه ګندګيري وی ولا يم تخیتونا انبا پوزا صفا کوي پوزا چې کوزه پوزا سنکي سنول د پوزې به نه وي ولا تخیتونا انبا پوز لا ګن رازي ولا ي نه به بول کوي ولیکن طامهم زادکه جوشا انکه رشل مسک لیکن خوراکونه د دیبوي زالکدا جوشا ان دکار د دی دغه خوراک با هغه به د دکاروي په دکار باز مي هم يو اولغه يو ولې به شروع؟ کسانه روي کې، کسانه روي کې؟ ها ها، او نه خیر شي خیر. رابو کوم مزګټه کسانه کنه، بیا بیا پهځې او ته خیره رابکه. دی سلام شي او روي سره ها؟ څه او دا دا غم صفاکوي دې په درمالي لګي پره مګر ټول لري که سمانت یو خوګه دي ها ها هه څچې څو خو ته په بلاتو چې اوس خو دله یو کب چېر اوس د یو کب چېر اوس او واشه درې چې اوس خو په دې د سترو نه خاځاتو بدل ته کې کېده په انسو ها دا سماله لیک دې ځنه الماړې لګې دي نه اوه کله په کومه سیوا شو نو خو به کنه اه کلی به شي په تا کم دي نه اوه تا کبس تا نو به بسہ کو سره چه مې اوس کړی دا بس افګه زه به تا اوس دازندې په دکانو کولوي ټي شو ټي شو درکړه یا کولوال الجنت فیها و یشربون ولا یتغوّتون ولا یتغوّتون ولا یمتخثون ولا یبولون ولكن طعامهم ذلک جشاءن قرش ہلمسک لیکن خوراک ددی جنتانو بوی لیکن خوراک ددی جنتانو بوی دکار سورت دا بل دا یو ډیکار وی دا غی خوراک به یو ډیکار وی ویاله خاص ډیکار کې کارشل میشکو په شان تاد دا بدا څخه خارجیږي لکه دم مشکو او د خوشبو په شان په شان بوی بوې د مشکو د مش بچ یو ډیکار یو کار څه به ختم شي ا څه به خارج شي دا نو چې بولبې ته چې یو سړی خوراکو کې نه بیا غودا بول که کنا دنیا کے ساڑے خورا دنیا کې وسړې خورا بوس کی روټې اوغړې چې دو ګټه چوس کی بیا او د اسمانه کې البته او د اسمانه نه نه البته بولوال نه نو چې خوند خورا کن چې یو ډیکارو کې هغه ډیکار چې آر سبا ختم شي آر سبا هضم شي یول اللهم التسبيحا وتکبيرا او د دایبای کاروي او وې او ان دایبوی تسبيح او تکبير تسبيح او تکبير بغیر د د وی ونا بې د تبزل کی اچولې شولم لکه با چولې شي یادی پسړل کی او په اور تسبیح او تکبیر وکولې خو بغیر د څه تکلیف نه بغیر د څه مشقت دنیا کې خو چې سبحان الله الحمدلله وې تکبیر وې تسبیح یا نور زولبان یا په تکلیف باندې طول ارسلل کې دي ځنه د د دینم دا خالې کېغه یوه څالماری لري کماج الهمون النفسه لك سنگچ د اخلسه سنگچ انسان سا اخري بغیر تکلفا نو دارنګي د اغي سا اغستل به سبحان الله الحمدلله الله اکبر بغیر تکلفا رواه مسلم نقل کړي دل را هو رسولي نه راو او مسلم النخل کلیدے د رل مسلم شریفو دټی کویره د مسلم شریف حیلهمون التسبیح و التکبیر یعنی القابه د دای پولونو کی راضی دای پولونو کی به الله تسبیح و تکبیر راولی لک سنگ چې سا اغستل بغیر دا تکلف نه بغیر د مشقت نه د بندا نو داغي سا غستل بس سبحان الله والحمد لله بس بغیر تکلم نه نه دارو وعنبيو رضي الله تعالی نو قال او قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم اعددت لعبادي الصالحين تیار کړی د ماده فاراد بندگانو خپلونکانو ماده څه نعمتونه لاي نن را چن دلی د سترګو ولا اظن سمعت انه او اوريد دي دي غونو ولا خطر على قلب بشر انه زړه خې راغلي دي انه راغلي دي دی پسلوته يو بندا تیر شي وي دي سه نمتونې چې دا چا په لکه راغلي باندې وکرو ان شيتم اولليك خوږيستا سودايه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء نپوی یو ونص پاغه نیموتونو چې پر کړی شی وی د لاره ده دا بدله لا په سبب دا هیڅ د کوم کار کوي متفقن علیه اتفاق کړی شی په حدیث د بخاری او د مسلم وانو نکلیز ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو قال او قال وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول زمرتن یادو خلون الجنت علی صورت القمر ليلة البدر اول ټولګه چاغبا د نکیږي جنت تا راغبا په شکل د سپوږمۍ د سوالسمې شپې زلی د داسې په زلیږي لکه څنګه چې د سوالسمې شپې آغاس په سپوږمۍ زلیږي ز سوال څه مې اوس پوغمه په کی صورت کې به انسان دنه کیږي دا اول ټولګي به داسره روانه زليګي به چمکیږي به ثم الذين يلونهم بعكسان چې نږدې وي دایته علا اشد کاو کبن دورین فی السمائه اضاءه فسختي دستورې ډېر سخت په مرتبه کې دین زده پشانت دا غستوري فرقي دن کې د چا غپړکیږي په سمای په اسمان کې ازاتم او پرانا کې ابدا س زليږي لکه څنګه څنګه غستوره په اسمان کې زليږي منتا نو بل جماعت به اور فسې رواني جنت ته نو هغه په دا س زليږي لکه څنګه پاسمان ستوري په اسمان کې منت زليوي داسکو تاسو پدې لا یبلوونه بول <سؤال> به نه کوې د واړه ولا دغتونونه بول کوي ولا یفونه او نهبکانتو کې ولا یم تختونونه نب فزي امشاته هممون ظهو چې منګې د غې به د سررو جنت کې دنیا بس منگزی هه په کې یو غهشي کهه په کېپلغا قیمات شي عام شاته هم انظابو او خواله <سؤال> دا غب د مشکو د جنتتونه چ کممه خواله <سؤال> وځي داس بوی کوې لکه مشک مجا الولو هم قلووه تورو د تو او انګېټې ددی بهوي د قلووهغ لګې درروده هاچ خوشبودار. یعنی انگیټې داغه ا انگیټې چې خلک پایي کې وور بلې نو انگیټې اغه ته مجامر وي چې کم پکې وور بلې اغالر کې اغه به دوعود خوشبودار خوشبو دار داسې خوشبو نهکبې ازواج اومل حور العين خزه داګې به حوره د غټو سړګو والا علی خلق رجل واحدن خو سڑی او پیدائش د سړی یو باندې د ټولو جنتیانو پیدائش ودا شوی لکه په د یو سړی په د یو ځوان خrista او سره به څنګه علا صورت ده پاغا صورت ده پاغا شکل د پلار د دی چې آدملې سلام دې ستو نظران فی سماي اشپیت غزا پسمان کې وګدوی ډورا او څنګه چې الله تخوا خو هغه په بل وافې وا تل بخاري او پهبل روات, روات د بخاري شری د مسم کې راغريعالی فيه ظذهب لوکې ددی به پهې کې د سرزاررو وور شو ملمسکو اوخواله د غی به د مشکوولې کلې واحد من همه زوجان او د فاره د هر دواو ل زوجان زه بی بیانی وي دوهښې به یړ مخصو حکیم ما من وراء اللحم من الحسن چې لیدلې بشي هغه مغزه د پندود د دوالو بيبيانو احوا د وغهنا د وجود حسننا یان د غیر د خالص د وجناب په اډو کې کې با هغه مغزه د وغه هغه بخکاری لا اختلاف بینه نو به اختلاف مه اندای کی وی ولا تبغزا نو به بغوزو دا ته مه ولی چه خزر دیری شنو بیا یو بل صرف بغس که اختلاف رازی بنی نا بداسی نی قلوبم قلب و واحد زرون آداغی بای پشان دزرنیو ردیر دیرو خلقو زرون بداسی لکا پشان دیو بندزرنیو یو سبیحون اللہ بکرتن پاکی و بیانی دی اللہ للا سار و عشیو مازی گر سارو ما قاولوا علی خلق رجل واحد نواه بعضهم بفتح الخاء و اسكان اللام و بعضهم بضم الم وكلاهما او ذاك والله سيدي و علی المزيد ان